Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ossalatu wassalamu ala Rasulna Muhammad Ola alihi wa sahbihi ajmaim Allah në falëndarojmë Dhe të më përti ndihm dhe falë e kërkojmë E në te ndëruar Bërlazrë dhe motrë dhe sonë të imi në takimin në radhës Me lëgjeratat E normave Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d konsideruat bazë e rëndësishme për të kuptuar normat që do t'i marim në vijen. Dhe metoda që e kemi ndjekur në shtjelimin e normës e parë, nuk do të detyrimisht që do të ndjekim edhe në normat e tjera. Nga së qëlimi është të lecuat kuptimi ju të ndjeket metoda e njejtë. Andaj në metodin në normën e parë, kemi përmanë në fillimisht kuptimet rëndësishme që mbi to ndërtohet kuptimi dhe i drejtë i kësaj norme, pastaj kemi sjellë shembujt e pastaj në fund kemi përmend disa porosi edukative që mund t'nxjerrim dhe duhet i përfitojmë nga kjo normë. Norma që sot me lenin Allah do të vazhdojmë me të është gjithashtu tete rëndësishme. Madje aq e rëndësishme sa që në Kur'an është përmend shumë hera atë kombin 100 ajete që flasim për këtë normë e mësë flasim për hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam aje që të të ndjekim lidin me këtë normë është fillemisht son të të flasim edhe për kuptim në drejt edhe për trejtimin kuranor të kësaj normë por edhe për disa kuptimet të rëndësishme dhe porosi edukative do të atë që kemi bërë në fund me të parën me këtë të të bëjmë në fillem për arsye se shëmbujt e kësoj normë janë të shumë dhe janë tete rëndësishëm për kuptimin e dhe të kësoj normë. Prandaj, për shëmbujt, ndoshtë të të kemi nëvojt të marim mëshmë se një takim. Norma që sëndë të të thlasim për të është elgjeza unë një njënë së lë amel. Shpërblimi është në basë të veprës. Lojë i veprës është ajë që e përcaktan shpërblimin e njëriutë. Shpërlimin këtë rast nuk në nënkuptan vetëm vlerësimin, por shpërlim, këtu kemi të bëjmë edhe me denimin. Në më thonë, shpërlimi është i përcaktuar në bëj bazën e lojë të vepras. Në qofë së është mirë, atëre mirë, në qofë së është keqë, atëre për, për të keqë. Pa dyshim se argumentën dë vijem dhe shërimen dë vijem dhe të bëjnë edhe më të qartë këtë regullë, mirë pa të derua lëzërë. Porosa të vazdoj me shtjellimin e kësaj norme dhe kuptimet e saj. Edhe një sqarim i rëndësishëm që kemi përmendur në takimet e kaluara, mirëpo gjithmonë duhet këtu ta kemi fokusin. Kimë thënë se këto norma, këto ligje Zoti xhallahu ala ika vendosur për mbarvojtën e jetës së krijesat në përgjithësi. Janë që ndrushme stabile dhe me ato dhe qëri që i kemi përmendu. Qëlimi jonë kryesor nga trajtimi i kësajtime është qëlimi kryesor, ka dhe qëlimi tjera, qëlimi kryesor është ta njohim Allah njëllë gjelelu, ta njohim Zotin tonë dhe të shikujmë se në bazë të qëfar regullave, cëllave normave, ligjeve, Zutë i Gjellewala i trajton krieset e ti Andaj nërme e kaluar Në kapsuar se Zutë i Gjellewala Jep sukses njerëzve Në bi bazën e Shka qëve që ndërmarin Marin sebepe Dhe Zutë i Gjellewala u jep rezultatet Do në gjitha qëllim në Gjitha rezultat e ka rrugën e vetë Dhaj që e ndërmer këtë rrugë Dhe këto sebepe Zutë nuk ja up mundin e ti Ndërsa Nërme e radhës qrap ndëlidet me Allah xhallahu ala por se ka të bëj me veprat tona jo me sebepe që lojë ka përcaktuar. Kto është dallimi? Sebepe që kemi folën të kaluaran Allahu i ka përcaktuar. Ti ndërmerr ato të shtëpin tek qëllimi. Ndërsa kjo sonte është punët e tua. Ti ke më përcaktuar me punët e tua si që më trajtuu Allah xhallahu ala ty. A do të më trajtuu me mshirë, a më trajtuu me bujari? me falje, apo me hidrim e me dërim e me kështë më ratë. Si po këtë është njërë, ti e ajë që ke me i a përcaktu qëmimin vetës tënë. Ti kime qenë ajë me, qen me punë dëtuja, dëmënë që ke me përcaktu mënyrën e komunikimit me Alangële Gjelaluhu. Përëndaj, dhe primtaria jonë nuk ka njëri më botë i cili, dëmënënë, bënë vi përcaktuara e që pas kësaj nuk pretshë përblemë. Ska njëri kështu aftër Qofte dhe shpoblim Ndo është ta ju njerëzor Pages ju humane Me gjithët aje kërkan këtë Dhe Varsisht nga Aje që kom e jadhon Qmimin Edhe i përshtatët ati me veprat e ti aftër Për shambull Nëse Ni ose dikush për njerëzve Synen Që fyllën njëre me çelë knaçur me të. A edhse knatësia e atij njerëzit për ballti nuk bie falas. Duhet me bodi qka, duksh me bodi qka, më bëj diçka. Duhet më bëj diçka, më sakrifikoj, në vepër të caktuar, më jao një hedhi, më jao kry, çka do të qoftë. Dhe si shpërblym të këtyre veprave e fiton knaçsinë e tij. Nikush don çë, për shembull, më çeni ofertë me dikën. Ajo ofertësia nuk bëhet me çaf, nuk bëhet me çaf. Nëse ti për shambull të pretendën se i ke punë të mirë dhe ke afërsi me një njëri shumë autoritate dhaptanë, që ka në dikim në botë. Nëse ti këtë i athush dikujtë, pythja ati që ti përja thua këtë cilë ashtë, e qëka ke botë ti që i ka që i ofërët? Nëmonë njerëzit kërkujnë veprën që të ka afrut e kënjëri. Nga se afërsija e gjakut nuk e këzistanë, se ti e shqiptare mund tjetë këtërçka nuk e këzistan Afërësia fëqinsis nuk eksistan E atër duhet tjetë Faktori veprës Qfar ke botit që një afërme këtë po? E kështu të është njët në përdeshme Andaj edhe me allon gjellë uala Vepër të tuja Kame e përsaktu se A keme e pas për shpëblim afrimin Apo allonë nëruat largimin A keme pas për shpëblim faljen Apo dënimin E kështu më radha përë Dhe gjitha ashtu të dërru dhe dhezër dhe dhe dhe dhe dhe Kuptimi i thetit kësaj norme është ta njohim mënyrën apo mënyrat se si Allahu xhallehure i trajton robët e tij nga një anë dhe gjithashtu të njihemi me mënyrën si duhet ndaj me i trajtuar robtë xhallehure. Don kë është në dy kohje. Edhe trajtimi i Allahut ndaj teje që fitohet përmes vepërve që ti i ja akushton zutë i Gjellegjeralu e para dhe e dyta mënyra se si i trajton ti krieset e Allahut që përmes ti trajtimi të fitosh trajtim të sektuar nga Allah Gjellegjeralu e para e për këtë ka fulle Allahut shumë në Kuran Allahut thot në sunë në Rahman hal gjeza ul ihsani illel ihsan e a mund tjet shpagim për të mirën përvec se mira smund ke ndryshë, po shto afta. Do na ka mundsi ai që bën mirë, mos më gjet mirë, kurr. Ky është rregulli që po flasim për ta. Allahu xhallahu te valla thot: "Lil ladhina ahsanu al-husna wa ziyada." Allahu xhallahu te valla thot në Kur'an, ata që kanë bën mirë, kanë më gjet mirë, edhe ne kena u ashtu këtë mirë afta. Kjo është rregulla afta. Kështu Allahu ka thënë në Kur'an. Ndërsa në anë tjetër të Allahu xhallahu te valla thot në surën Ta ha الله جل وعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكه ونحشره يوم القيامه اعم قال ربي لما حشرتني اعم وقد كنت بصيرا قال كذلك اتت ذكر اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اعطاك اشمونجن ارغومينتيو شباليستون دو ايرينجاليم ديتو جيكيميت تيربر Do të thotë o Zot i gjithësisë, un kam qenë me sy, kam pa, pse s'po shoh sot? Allahu thotë, kështu ishte i verbër përball argumenteve tona, edhe s'ati i verbëri jepet. Kështu i kanë ke, i kanë lënë anash argumentet tona, edhe s'ati i lën anash. Ky rregull që kemi folur për ta. Nasollaha fansahum anfusahum. E harruan Allahun, Allahu i donaj që me harruvet vetë aty navon. Nasollaha fansiyahum e haruan Allahum, e dha i harraj ata ju në kuptim të dijes për në kuptim të mshires faljes, i praktisi Allahu Gjallu Vala i trajtaj një të në mënyrë si ata i trajtuan argument dhe fakt Allahu Gjallu Vala Kërë është ta që e ka në mpullë për ta apëtër Muhameli sëllësën tha me nefësa në mu'minin kurbetan min kurebi dunja nefësa Allahu anu kurbetan min kurebi jaumil qiyama kur një besimtar ja hiet një gale, i ja largon Allahu galet e ditës së gjykimit. Kjo është ajo shpaguimi. Apo dën me tiq Allahu galet e dunjas, më u shpërblye me këtë mundsi, atëre kjo ka një rrugë aftë. Këto do vëpra që duhet më ndërmarr aftë. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu selam, dakhalat imra'atun an-nara fi hira, një grua ka përfunduar në xhehenem për shkak të një mosë habeshta e ka burguos atë brenda një dhome as nuk e ka ushqyer e as nuk e ka lënë rehat qe kërkon kë ushqim nga furnizimet e Allahu xhelalu ala si e ka burguos kët mos në dhomë që sekaliu me kërku furnizim apo e ka burguos Allahu në xehnam s'ka për të ushqim atë kjo është njëtë von shpërbërimi në bazë veprës çysh ke vepruar kështu që më bua thot pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam kurë e vran vetën e tij duke u hudhën nga një kodër ai këtu hudhet në xhehenam pafundësisht apo kështu e kemi vetën, kështu kemi dënuar. Është shembuj, shembuj shumë që do të flasim për to në dersat e posaçme, duke i shoqëruar me komentet që janë më rëndësishëm, mirë po i përdora këtu ajetin e këtua ditë sa për të sqaruar për çfarë bëhet fjala atë. Prandaj kuptimi i kësaj norme është shpërblimi është konform dhe në përputhje më llojin e veprës. Si ke vepru, kime ka vepruar, ki më jete këllogjë levala. Nëse mirë, mirë, nëse keq, keq. Kjo si normë përgjithshme, si rregull na e din. Mirë, por kur do të futemi në detala, veçanërisht tek shembuj, do të na bëjë të qartë, do të na bëjnë të qarta shumë pjesëra që do tështa nuk i kemi kalkuluar, as si kemi pas parasyh, por ja çka këtu, ja çka këtu përfshihen aftën. Ndërsa Pjesa më e rëndësishme dhe kryesore e kësa legjerate, ka të bëj me kuptimit e rëndësishme që dalin nga kjo normë, në porazit edukative. Ne krasoj normë që për kuptojmë, dëshrujmë që kjo normë me në eduku. Paramendaj e gjithë do normë është një shkodë në veti, ku ti kras mësimeve që i mërë, kësa kras kuptimit që i mërë nga kjo normë, të e dhe edukoshë. Zatën proces i arsimit që shtu plëcojtë informim dhe edukim. E jo që fatë kjecështë, një rëllar të këni ndodhë Më shumë arsimim e të ketë karakter të informimit Ja japë mësime dur, po jo dhe të edukimit aftër. Andaj edhe ato që ndodhë në përshkolla tona Shpikrish të pasoj e kësaj pra Andaj ne kemi nevoj që në mësime tona Në legjirata tona Të marim informatë dhe dur, mësime dur Por edhe të nëzirim porosi edukativin nga kjo norm Jo të alum njërin Merit i këtë mësime, merit i këtë informata Mirë po pastaj, i paformuar, i deformuar, në shumë aspekte e që është dash me këtë dhime që me i formuar. Me këtu informata është dash me që në maj edukuar, e kështu mërat. Rëndaj, të ndërdovëzër, cëna të qënë porosit edukative të kësoj norme, pasi që e kuptuam qëka është kjo norme, s'paku e shëshua me disa prej argumenteve, e thashtë në mbetet në takimit arshme, të afshme, pas taj me e shtjelu shumë më detalisht, me shumë shambë i konkret nga fushat të ndryshmet të jetës, se si funksionan kjo norma. Përësia për e parë edukative të ndërdozër është, në thëmë se kjo normë në mësën si me komuniku malan gjellë e walla. Komunikim malan gjellë e gjellë e li hu, është një element i shtuar besimit në te, Ti ke besu në Allah në Gjellë Walla. Ka njerëzë kanë besu në Allah në Gjellë Walla, por nuk din me komuniku me ta. Nuk din me përfitun nga rahmeti Allah në Gjellë Walla. A nuk është kjo përvemi madhë përshamur? A nuk është, a nuk është med vërtit ku që i e madhë? A nuk është humbi e madhë? Me besu në Allah në Gjellë Walla. Me di që ki kizat, por mos me di qësh me përfitun nga bujaria ti. Mos me di qësh me eshtu se vapin të aj që është me marë sama te për shpërlim për ti, a nuk është kjo përvim, pa dëshim se po, përndaj, norma që po flasëm për te, po e quaj norma e shpërlimit dhe e shpagimit dhe e kompenzimit, fillemisht në mësën, me e te i kalu dimenzionin e besimit teorik në langëgjën le ola, për të vazhduar më të utje me përfitimin nga kjo besim, nga se nga besimi ana më erëndësish më është përfitimi nga besimi, ju thjesht vetëm besimi në allonjën dhe uala, me përfitun nga besimi në Zotin Gjellë Gjellë hu. Andaj djetarë të arshëm, dhe musliman të e parë nga kam suar, se njeri ju ka mundësi, me dëvërit atë shumë me fitu nga besimi në allonjën dhe uala, sa që këj përfitim pastaj kalon edhe në një dimenzion që s'ka vepra, veç me një atë fitën apëtën, kure një allonjën dhe uala, e po një vepre e banë, për i ka dhëtë njëtët shëqëruar atëm, fitën të ka Allahu gjelë lewara, mos me njoftë Allahum, kështu s'mush me fitu atëm, ose forma tja të, të përfitimit atëm. Dhe në gjithashtu të ndërru dhezër, uh, kore një Allahum gjelë në gjelë luhu, dhe në disi me komunikume të, dhe e dinë si Allahum të rajton ty, atëhere nuk ka befasinë në këtë dunja, nuk ka gjithasht qëdishme, nuk ka të pashpjegushme, gjithasht ka Për aso e din komunikimin me Allah në gjellë ura, din musimit me te, për ashtë dhja me i shpegu edhe të gjithë, dhënë dodi dhe në gjare që në ndodhë njëtë në kësaj botët. Njën nga djetanët tha, unë e di kur Allah umë përmen mua. Kë e din të i kur Allah umë përmen të i, që Allah së fletë, shpallës kamo, e di tha kur Allah umë përmen mua. Kë e din të i, tha Allah umë ka dhe në fëdhë kuruni edhe kur kumë. Allah o tha, më përmeni mua, ju përmeni juve. E di se sara përmeni e më përmeni mua. E që kja është si kja që përthe mavo. E një Allah në Gjellewala si me komuniku, e din me folë me te. Din si mi ju drejtu, nga se ti e një zotin Gjellewala hu. I një cilëcite Allah në Gjellewala, afro është e kaj, një e cila japë kuptim tjetër jetë e sikur se kemi përmena vëtanë. Për Dhe, në këtë regull, në kët Bëjmë pjesë shumë nga amërët e Allah Gjallat Gjallat Hru Por ndoshta nga amërët kërësor Që mund t'jenë bështi i kësaj nërme Dhe kjo nërme të nësën me njoftë Allah në matë amërë Aja që kemë të si këta në takim në kaluar Me njoftë Allah Gjallat Hruala me amërët el-Hakim I urti, dhul-hikmeti l-baliga Aja që urtësia t'i është mahnitësa Çdo gjë që vendos në vende vetë, s'ka asgjë në dyria që sot vendin e vet apo. Gani ti duket e pse këy ngritun apo? E pse këy zbritun? E pse këy lavdëruar? E pse këy qortuar? E pse këy pasur? E pse këy varfur? S'ka shpjegime. Nëse një Allahu Xhelaluha ka shpjegim apo. El Hakim i urti, çdo gjë që vendos në vende vetë. E pse nuk i ndihmon këti na? E pse këti si përgjigjet El Hakim? Ai e din atë. Ai e din. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men tarka shay'an lillah, awadahu Allahu shay'an khayran minhu." Ajo e braktis një gjë për hir të Allahut, i jazadon se Allah më njej shumë më të mirë. Ibn Qayyim rahimuhullah ka thënë, kush e njeh këtë hadith, e ka, domthonë, e njeh mirë këtë hadith, kupton se kompenzimi dhe shpargjimi i Allahut ndaj rubet është në forma të ndryshme, nuk është një formë apo tan. Nëse ti e ke braktisë Përshamëm, një fitim, këpazë më si më fitu, një fitim hara me këpraktisë, apo? Dje se Allah ka me shpëbli, ka me të kompenzu këtë humbje që të shkaktu nga këpraktisja. Mirë, po, njerëzit nga mësënjohi Allah Gjallewala kushtëzojnë mënyrë caktuar të kompenzimit, apo? Thatë përshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërsh për shembull one me qetvitim që braktisa kompanisë vitu 10000 euro prit me jaftë 10000 tjera nga një anë tjetër kështu e kupton njeriu të kompenzimin kjo është vardnim kuptim te Allahu xhënahu ngase doshta për ato 5000 1000 100 euro që i kelon për i të Allahut ta kompenzoj Allahu xhënahu me evlat hare të thon që spaguhet me para atë apo ta kompenzoj Allahu xhënahu me knaci namaz spaguhet me para e kush i jep këtë kompenzim ai që në Allahu xhënahu atë A që se nje, fillan shetani me e nga cmu, apëshe e le, me e të keqë. Po të mi marë 5 mjera, si more 5 mjera. Apo nëse nuk shika, nëse nuk e një allan gjellë lehoala, fatke si shkë kjo mund me shpijet me pas, me ndim të keqë për zotin gjellë lehoala e shumë të tjera. Pra ndaj kjo nërë nësallë në kuptu që nuk ka pashpagim, s'ka pashpërblem, absolutisht. Mirë po, a i ka me caktu që shkëm e shpërbili, apës e marim për i kësaj të ndërullazur është norma e shpagimit edhe shpërblimit gjitha është të ndërullazur në mësën logaritjen e dur të gjërave për. jo rrëllar në andodhë që mas me i kalkusenet mirë për. mas me i kalkusenet mirë dhe e dim që në sërët dunjas dy edhe dy bëjnë 4 Apo, nëse ti shkon në market, me blejt i shka. I ke blejt 4 produkte, e din shmimin. 1 produkte ka kushtu 1 euro, 4 ka kushtu 2 euro, 3 euro. Apo, 4, 2 euro, 5 euro, 4, 1 euro, 6 euro. Ti edin se 4 produkte në fund dhëtë 6 euro. Nëse i kërkon, nëse i kërkon shvici 10 euro, e jep, qka thëti? Jo e ka da, ka da, se keqit i kalkuluo, apo, apo. Nëm, për 4 arro nuk lëshon pe e tja për 4 arro nuk lëshon pe, për 4 arro nuk lëshon pe, për 4 arro nuk lëshon pe, pëse me lëshon pe, tu vjetin, me lëshon pe, pëse me lëhum e të mashtru, po, mir po, aji ka kalkulu gabim, i ka ndoll qmimi gabim, aji prët me pagu mashtrajt, pëse? Ka kalku gabim, po, ti që i ke kalku drajt, edin të amanatën, andaj në nga një presë mga lojën le volë, ma shumë me në pagu pë mi po nuk dimna me kalku që duhet qëri mirë hesapet apo e shë që barë që i halo apo shumë barë që te ka la gjele le uale prandaj kër regull të mësën lëgarin precize të fitimi që i kinë raport me la gjele le uale gjithë e shëse a i po tjapë ma shumë gjithë mona prandaj të ndrëllëzër në luftën e Uhudit si kurse kemë përmendur sahabët patën bindje se prezenca e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka uza e drejtëtynë për mbrojtjen e vendin dhe fënë tyre nga agresorët dhe sulmuesit bindja e tyre se këta janë besimtarë e ata përball janë ata që e mohojnë Zotin xhallahu ala ke ishte për ta matematike mjaftueshme në fund me dal fitore don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo Musliman yinën Medinë sulmuar, po na sulmojnë armiqtë të tyre, baraz kush fitora vën. Allahu xhalla wala nuk e u dha kët ekuacion afat. Jesht gabëm kë një gjë, edhe një e keni harruar afat. Një edhe një e keni harruar vërtet aty afat. Cilla është aspdim edhe njëherë një gjë? Cilla është afat? Allahu xhalla wala u tha: "Aw lamma asabetkum musibatu, qad asabtum mithliha, qultum anna hadha" Kull huve min indi e në fësikum. Allahu gjallë u ala tha, po se ju goditi, aje ja që ju ka godit? Apo? Ka godita, që ju godit, hupët? Apo. Ju u fillut me pyjt, ena hadha, ka ndodhë kjo, pëse më rathu, pëse, pëse në u përnë bësë rezultati? Allahu tha, kull huve min indi e në fësikum. Kërkone mërana juve që të dikun është, në nungur ju ka hupë. Nësa ata e futë në kalkulim, del të Në shpeshara nuk futim numrat e dur në kalkulime Në delë gjithmonë është do është që kaqë bre Apo Thu se njerëzit të nërëzit isha nga njera A i nështë ta me gjus flet Po thunë arabisht Lisanu halihi Gjuha e gjendjes Jo lisanu me kalihi Jo gjuha jo, jo, jo, e shprehurit Gjuha e gjendjes e ti thot Si me me të allahu barzi shusha Apo Shumë një që të menojnë amta Kër allahu si përgjizem doa Kër për shambull mirë të ajme këqurë këtë Se mdo dhe kja Ska kalku që është do të për Nese këtë regullë këptan Ta mësën matematikën Po jo dy e dy, dy të, të trektisë Po matematikën hynora Qysh me buhe sapet pur, uara, mësana, për më Allah në gjellewora Qy kërë regullë të mësën Nësa njerë për shambull E kondër ta E kondër ta për. Kër Allah u jep shëndet Dhe Allah e pasuni Dhe rahati Ajë thët Pasuni po Rahati po, shëndet po, në gjennet. Apo, qështu t'i kalkulan? Si kurse thajnë, surën, kef. Allah thëtë, vadër i bëlleghën me thëren, rëgjulejni, ti bërja, sile o shembul. Dë njerëzve. Shikoni të dytë, si kanë kalkulua. Shikoni matematikën të parit, edhe matematikën dytit. Apo, i pari qka tha? Mahaj Allah në gjellë në vëllë. Këto vet i kom bona, këto i kom bona wale in rugihtu ila rabbi pa dhe në qof se knate ka la gjele ula ndëse hajqe po thamë si ti porin gjalma prap të Allah ka me gjithë mirën e ku pëtër të që ke me gjithë mirën kalkulimi ti u konë shumë i trash nga se i vetë u konë kokë trash e që ta e ka dhe kalkulimi e trash kujten që nësa Allah i ka jepë pasu ni, ka me jepë edhe Sa e s'ka ditë me i kalklu, si ka përbërst e duër në kalkulem Për në gjennet nuk kalkluet me para Për në gjennet kalkluet me iman Për e ta njerë s'di, gabim e shtim parat ja, ja, ja. Për në gjennet nuk kalkluet me shnet Jo, gabim është, shnet atë vundu nja Ama për në gjennet kalkluet me iman Me punë të mira, me bëmirësi, me dhekër Kështu kalkluet ku ki me pasve në gjennet Jemi këtë tjera të Nde Allah gjennë le ola edhe në sunë në fegjër E përman i kalkulim në gabuar. Fëhamme l'insanu, idha me ptelahu rabbu. Njëriju kërë allahu e së përman. U në amë, dhe e begatan, edhe e jap në zi. Që a thët? E këllu rabbi e kramen. Më kanë nëru zotë, si mu, kërkën allah se kanë nëruve. Në U emma idha me ptelahu. E kërë, ja këthën pak më nërëjshë. Edhe jasë voglenë risku. Pak më pak. Që a thët? Rabbi e hanen. Së pëmdojn Nuk ka kështu, gabim për numërani, apëtën ja, Apo, që ka la me kella Ase si, kur nuk ka kështu Gabim është kërëzultat Gabim, nëse ti për e numërani Me sa parët i kom jepë, sa për du Gabim është Gabim është, nuk në gjithë kështu, apëtën Nuk nëmërruat kështu Apo, se kurse ti o la njejtë Parëmënen në ven plusit Me pasë herë Sa so, i pa tje rëzlati Ose ven plusit me kominusi ti shkon dyçan me bli. Dugojia me plus, ajo ja, do të funal me minus duhet. Me minus u ke pa atë me plus? Apo vetë pse ndron fshanin që më të domi llogarit, çka bën? 87. Allahu po ju thot njerëzve, jo, jo me këta numra. Gabojmë me këta numra më gjeaftë. Me këta numra gje këtu, ama jo këtu. Ku është mëson këtë rregull? Çi ka norma fëm? A ne kërkojmë ç përmesoj norme të educohemi për kalkulim të dur? për çmimin e dukrap. Çkjo, aşku më shoq. Don xhenet me çfarë numra do të më ngjij? Me çit kalkulator do të më ngjij? Për xhenet. 21837. Ndrojn ata të njëjtat ton. Në kënd të njëjtat ton. Te kipavë në fjali më po më shkruaftën. Në fund fjalisë e çet pikëpyetja te dru kuptim koha. E çet pikë çuditse te dru kuptim koha. E çet pik te dru kuptim koha. E çet presje ndrojn kuptim krejt apo. Shënet piksimit ndrojn kuptim. Parno kalkulimi ato andë sa më kena gabuar thonë dikun kudoshmi që të presë na pikën apo jo valla presë duhet ata apo dikun kudoshmi më mlet na kena, kena shumëzu ose kudoshmi pjestu na kena bominos kena zbrit tek çmorat do të thonë duhet mësu matematikën e raportit me Allahun xhelal xhelal u thonë por më dol tani në fund e den dedikon ku i jepën ka po shkon e den ata prandaj ata ata thonë kështu ata do thonë وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا Nesër 7-13, Allah dhe të thëtë, paratë që nuk din mirë matematikë. Për matematikënëë në... nuk tirë regullë, nuk të nërë, nuk të matematikënë, nuk të mundu doko në doktarë profesorënënë, nuk të matematikënë, amma nuk idhin matematikënë në nuk të rëjdi së thëfërë. Matematikënë në raportënënën me Allah në jëllë hewala. Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q ina më të pasën se jo, edhe këna më shumë më shumë për krasë jo, më shumë fëmijë, pasarsë, fëmijën e kanë më të masë jo. Prandaj rezultati çka i bën këp panizode wa ma, ma nahnu bi mu'adhabin. E bien çha ne valla nuk e dinë anafon. A për shëmat matematikën. Do ma, i ka thonë i pasuesve pe të pejgamberi i ka thonë, "Jo askë keni pasuni, askë keni poshtët, askë keni kurje." Ëm çjës nëse na pat mëse jemam. Përndaj dhe i ka unë nuzerë sa A me ta namasteje E kush pëtë njekën t'jo? Që e dë njerët pëtë njekën t'jo? Kalkulemi gabuar, apëtë Përndaj të ndëruzër Allahu për këta që nuk di me kalku që shduhë A thotë, wa bedale hun min Allah Mane mjeku në ja khtesibun Ka mjë ndalë të këzoti gjellëvara që Kanë muha bitë përshka këse Së kanë ditë hesap birë me bëha, apëtën, ja khtesibun Së kanë bua hesap mir Se kanë, ditë shdoot, mirë, se kanë dit matematikën që duhet atë. Hesapi mirë se kanë ditë atë. E na pudhem të mësojë hesapin mirë, me numër mirë, me ditë kush pe çka vjen atë. Muhammed ibn Sina kur ka ramën isprov, mënera ka nxjerr kërkaturën. Pse jam qetuar atë? Që, që kjo që më ndodhi problem, një këthëry, mujtë, këta, në bors s'ka bujt me kthy, s'ka mujt. Edhe s'ka pas faja e për këto. Se nduhet vëlla kjo punë. Ai ka marr bors me bu tregti. Apo edhe ka botë të këti me vaj duke dashme me, me këlu vajnë në njërin prej koveve të vaj dhe ka gjithë një mi që i ka rapët ka dashme hi e ka të minin e zani i kathira fër. e ata kur kathira e zani i bjenë duesh me përgjigja fër. e kalon kam kërë të falë nga vije hi e ka kur gjithë ma shumë a i karasi, ka ras e ka rapët E, u fale, me ati ka pas një ku në teter në namazë, për në namazje, kërë u këthy, a i minë në ka hek, para se më shku në namazë, pa s'ka di në cëmë në kofe u konë, se fetaresht nëse minë i bjenë me një kofe dë vaj, du të me derë, da, thënë. S'ka di në cëmë në konë, i ka derë dyjat, da, thënë. Ka një avë, zëban, zëban, që la u të konë, halaldonë, zë, edhe kër i ka derë dyjat, s'ka më nga bët e kë Bosh dia ka or para para skamp para atëra kadia e ka qen burg ato. Kimë lavë me me burg, se ke mar para burg. Kur ka i burg e ka nxir kalkulator apo. Edhe ka thon sigurisht kimë se i kishë marr. S'ka thon për i postë filonit që kupruni këtë. Leje ti ata, i kalini porte vetë, apo kujt i ti është apo. Askon se kadia, unë çfarë alimi këtë çfarëri kë ky kë mo. Ja, so me teje çj çj apo. Kalkulatori i këtij rregulli ndryshët mëson. Më sa dysh atë. Nuk sa të thëma buni këmbë apo jerrë. Ka thonë numëron numëron numëron, e gjet atë. Para 40 vite, para 40 vite i kompozojnë të hem marë fukaraut. Atë çeshetarthi Allah mbuni mujë shton. Gjezamin gjithëramel. Skoqto kur as ki çamojë nu, as ki çamojë rrezu, çu të tiki. Çu matematikë çtë bën? Ai tha ti ofukara, e kënë çmu. E çtash ti kimë kon fukara e këto kimëën atë. Çu të kuptë atë. Kalkaturit që të sanë, të japë aman sh, të amanë që është duhet. Pra ndaj, të ndërdozër, ne hemë sanë kalkulimin e durë dhe logaritin precize të në gjare. Gjitha është të, të, të ndërdozër, kër bje e fjera për shpërblimin me dy antë ti, shpërblimin dhe më anë me pagjes dhe shpërlimi e denim të dyat, do të me dit një regullë hinorë që funksionanë, mas që përflat për shpërlimin e do. Kështu të është përrejgëm. Denimi është me drejtsi, ndërso shpërblimi me mirësi. E këpëtova? Ajë që ka po keqë, o gjëza u se ji e tin, se ji e tun, mithluha. Ajë që ka po keqë, një të keqë e ka, një denim. Në ka, dë feshë denim. E s'ka dë feshë atë. E keqë e me të keqë. E e mira, apo, Ai të bën mirë, Allahu ka thonë 10 fish. Ma ma di Allah ka thonë u yu da'ifu li men yasha, jashtë Allahu kujtë do na thonë. Kjo është mirësia e Allahut. Andaj ky rregull të, të të inkurajon, të të, të stimulon për me bë mirë afta. Nga se shpërdrimi tek Allahu dhe balaja është shumë fish. Andaj edhe në raport me njerëzit çka të bëna afta. Në kimit kundërtën Kur një kush nga bën keq dhe të fesh që a kthejmë, e kur një kush nga bën mirë me një për që nga kthejmë, ose se kthejmë heqë ato. Ka mundësi të dhujet. Allahu gjellora ato që i bën keq me një dënon ose e a ja falë. Kur bën keq. E kur bën mirë gjithësqy shë shë problem, pjë dhejt e të një 700 e pak u fi. Të njërës është bon. bon e kunder të abonë. Kur shë bën keq, pjë dhejt në 700 e pak u fi. Epo? Ka mundsi edhe mos më thonë faleminderit, ka mundsi. Edhi thonë diçka them Allahu të shpëlbirë. Çi ka ashta. Ne kemi për për këtë kohë, këtë rregull tonëson si më e përfitues e Europën tek Allahu Xhallahu Ala. Si mos mund të dëshpëro për mëkatet, gasallahu i minimizon me qëndautë. Vadhi shlune. Por edhe me njerëz që më me, me i tretru njerëzit, kështu tretoi vëndrua. Kështu sillën me tapa. Sikur se tha pejgamberi Sallallahu alejhi wasallam, men sana alekum ma'rufan fekafi'uhu. Aiçë ju bën mirë, çfarë bën? Jo çaja kërkon kësh bën, po kultura juaj duhet të jetë të shpërblyerë njerënt ka po mirë. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur i ka marr dikujt borxh. Borxh, njerëzit kaçi, ne ka pasnë për borxh me njerëz i ka marr borxh. S'ka daksi borxhin, ka kthym bashum se çka morra afta. Këndosh ka mot, ka motësh me kurzuën fillim. Po ti do 100 euro, më thonë 150. 100. Kjo është kamot. Fillimisht kur zon, ai që ti ia borxh nuk ta kurzon, ai t'jap 100 me 100. Ti thua që 100 euro po që më ke, Allahu e çproblem. Apo më shajë që është libër e di, po kam qef që nuk e gjet atë. Që kjo është bujarija muslimanëve. Po. Që kjo është te kafi u, ai që i bën mirë, domthon shpërblen. Se kur t'ia kthesh 100 euro për 100 që ti ke, a është problem jo, kjo? Jo, do kjo më ia kthy njët hakun e vet, çikash. E kush mlimi që ka po mirë që u ka, ka gjet, ne kjo ku është E Aisha kao, ose për çka të kodin, mora të shambull, da të kuptim uh, burqin, që kena bajegi kësut ma interesante, ka pëllet tira. Aisha tha, faillem nejit bima nuk ka fi uja, Resul Allah, e nesë nuk gjej me qka, s'kej me qka, menzi pja kthej iqtu, s'kan, ose kati kusht bën mirë, s'u nja këthen e Allah, s'u nja këthen. Atë tëre tha pegama rësëm, kulu gjezaka Allahu kajren, thuj Allahu të kthej, për s'kan, të shumë të kthej, Allahu shumë dhej Nëse ti jona maux problem, gja në Boston fillgoj. Allahu qran. Kjo është lema e Allah. Atë çka do të më lutni vëlla, më lut Allah për Allahu të shpëblojt Allahu. Allahu xhenetin të dashur. E tani mos soj, aq kohë s't mos soj. Jo çu shko msin e pas gjelozi për njëçi jetë të lut Allah për xhenet. Aq kohë msin e pas pastaj urrëti për botë, kur ti pëllesh Allahu ti jepë xhenetin, ama on botën sa dhotën. Përna ti pëllesh Allahu të ozat që ti jepë xhenetin, ama kur ti vjen diçka për botën sa mos ja dhota. A ja, has që dua sinqer? Jo ja, Allahu ta. Jo ja, sërqjo. Prandaj na shumë dua i kena vesh. Në mot gugu si kem. Allahu shpërblet. Jo jo më në mir. Allahu shpërblet. Shi ka ka von pejgamber son pa mundësi shpërblimet. S'ka më çka më ta që. Allahu shpërblet atë fjalë. Sikur sa tha pejgamberi sa son për Abu Bekr. Ka kush na ka ndihmuën kët rrug? Ka fe na. Lekena ja kthy. Lekena ja kthy. Don ka fituar më shumë se se se çka investu i investuat të napon përveç çti njëri apo e Abu Bekr. Këta on kti Allahu ja ktheftna, sunna ktheim ti apo për Abu Bekrin radhiyallahu ta. Çnë ktheën kënjëllë. E kti ka on jazakallahu khair. E Abu Bekri ka on Allahu shpëlbiv. Ti Allahu shpëlbiv. Këta on i kom pagu. Ti mi kam me xuhum, këta on i kom kriu, ama këta ti kriu. Prandaj të dozë Allahu shpëlbiv, është për bajati, bajati. Jam thonë, e avancu me më bodo për dikona apo. Gjithashtu prej provës edukative që i marrëm nga kjo normë të ndërllazër është se kjo normë thotë kështu Sill me të tjerët ashtu sikur ke dëshir Allahu më usill me ty dhe aqshtu sikur ke dëshir më usill të tjerë me ty atë çka silloj patë. Ka dikush thotë s'po di ç'i ti tash a më dhona apo s'më dhona? A më fal, a më fal. Shumë ledo për gjatë. Ti më ku a jaxhëpo ti? Ti për shkakun, gjithë shkepas ti. Që për gjatë. Allahu subhanahu wa ta'ala i tha Ebubekrit radhiyallahu ta'ala anhu, i thelë vendosi edeni që mistahit mas me i dhonafton. Kesh bë punë, punë ligë apo mistahit. Allahu subhanahu wa ta'ala ka, kafol se ka marr dënimin e ndonjë. Ka marr dënimin e ndonjë për këtë punë. E ka fol zoti subhanahu wa ta'ala. E po. E bubekri i ka njimu vazhdimesh Edhe aje është bërë pjesë e fushatës kënër ështës rëgjallahu ta'lana Edhe bubekri ka thonë, atërë Unë e mos njimaj ty Se e, ma, ma, ma parra, mujura, Bjavore, e ka majtë me para, mujore, i ka njimu Më javore, që të kanë pasë në të kohabë I ka njimu, ka unë mos të jahë, i kaqë Allah u gjellë urej ka këshull e bubek nga unë U li ja'fu, u li ja'sfëhu A la tu hibbuna një këfirullahu lakum Wallahu gafurun wa rahim En Unë jafu, letë falin, jasë të thëhu, te i kala, mësë nalë të kjo stacion, a po, se ka njerë dikush fal, ama nuk e kala në stacionin e sajtë i plenjën, unë të akum fal, shtipjak, ama se akum kalu këta, atë kujtojtë kërë pa të bopën, doon që atyjë me të në la, jo, edhe fal, edhe kala mu, kala, në vëllat të dosi aftën, në dy e të jathar la e bobekrit, edhe falja, edhe kala i aftën, Pse ela tuhibun eti çish po ke qehet me ty Allahu muslim? Ela tuhibun, yakfir Allahu dhukum? A nuk po ke dish Allahu metafaultuja? Po vallahi Rabb. E n pa çeh Allahu metafaultu, falati ktheja. Shikos sa bukur Allah ka prandu. A jeti duke thon Allahu ghafurun rahim. Allah është falës dhe është i mëshirshëm. Apo, a dëm me fitu nga falja e Allahut? Fal. A dëm me pritun nga rahmeti i Allahut? Ba rahmet. Çi kjo është? Marrvesha me Allahu Xhella Xelaliu. Sa privohemi, vëllohi, nga mirësit Allah Gjellevera, për shka këti inatit të përmë. Vesh inat kje, s'ja si falikon, për inatit. Me këti inat kësht për hupë, përllohet. Me këti inat kësht për hupë, ti për hupë, përfët. Nëse s'ja si fal, filonit, për t'y për halal, s'pëja fal. Qka dëmë të otaj? Qka dëmë të otaj? Dëmë të më shumë i këfizumë. Në është ta, heç kërgjës të mëtuat Qe, s'fol me ta më kurët punë e madhe Gjona gjështë o këtjirë, te ke fundit A më Allah më s'pot t'afoll E ti që a fitan e që a hupe A po, ndaj, ndzire Mosherat digitru një që ta ka të zove për për heret Nzire, e shë që, kam hesap, Allah Kam hesap Othmani radiallahu ta'la anu Ka sil në Medina Ka sil Mal Qe ka qenë shumë i kërkum në atë ku në Medina Një mblidh të rektartë rrëth karavani të Osmani të Radjallahu të Alanu edhe përjepin qmimë. A me jep mu për qikaq, a i për qikaq. Atman, se, po, jep, po, at, Othmanit, jukathon, Radjallahu të Alanu, jes të adho, se që së të jep? Othmani ju ka thonë, Radjallahu të Alanu, më ka pabu të dukush mëshë mësëj. Ja ka thonë sështë e mundëshme. Ata ka li për atë vitë të, të shfoqote e biznese, vat, ka mënu që që aty othmani e ka ofru modën e vatë. Njës është të mundshme, ma shtrejt, se në që të kërëp, s'kojnë sënë shtepjit, s'kojnë. Ato Allah, ja ku më do në Allahot. E po, i cili ka thonë 700 fisht, a ki mundshiti, ja ka në hu. E po që ati, ja ku më më më. Njepi ati, ja i ta këtën që i ka qëtën. E që është të më më më. Për ndaj, të më më, qështë për ki qëfë Allahot më të po? Qështë të më. Kur e ka Aseitun se apo ku një rimadı është çeqi ku njëçi ka kuptuar ç'të rregulloj. Shumë late ka kuptuar ç'të rregulloj. E i ka thon xhagxhi, "Ç's'mokin ç'ef me drapa." Ç'po dona, më trok kështot, Au da billa. Ai vaj fondën ç'mim ja, asiko njerëz, domon nga mendja mafsia, do edhe me fizikesh, i me abdumetra, abdumetra, abdumetra. e ndikon edhe psiqikisht me dërmu, krasia e dhunoni fizikisht ato. Ç'po ki ç'ka me trok. O buton kështot me trok, apo don. Eseidi skakajtas ka qon ku tash më zvat për mua. Apo ka thon çysh dush ti ato. Çfarë çuškë çaftë më drevon në ditën e gjykimit që ashtu vrorëm ti këto se vallai s'mbien ti mua çështot, ne ç'skametron nesër gjithtop. Çysh dush ja buin ata. Ah, kjo kon. E ça pëna mëson ata. Çysh ti çaft bërem? Çysh dush? Po që vallai s'tun ke ras sa çështot e që nesër s'kametron njëton te te Allahu jë lavdën. Se sadiki doçi po truin, nesër se kia ata që kanë truajta. Kë kjo është përgjigja. Çysh ma ke bë kometa bë. Njit nga se Allahu ka dhënë më qapaton. A na çu shpokinçaft? I thonë azullumçarit, që i thonë azullumçarit. I thonë na i thonë aziliçarit, i thonë na thrasarit, i thonë na shpivsit, çu i dush apo ndonjë. Sa folëm, çu sti çaf apo? Na skem çaf shërimu për hap, larg asoj. Na duhet më më organizo ku të zulumet. Mër po kur zulumçari i marr pun dor, i them çu sti çaf apo? apo sikur se i themi vetes ton çysh ki çaftë apo çysh dush të apo dhan ap, mirë ki si si me jetë mirë apo nda ky rregull më thon se si mundi të bë njerëz si më ra gunda njerëzve si më thon përgjigje e kështu më rodh edhe kur kërkohet për të veprimit saktuar por edhe kur kërkohet për si kursa, divin, musib, të reagimit saktuar apo çysh ki më thon sikur se Said ibn Mustehab radiallahu taala anhom ton gjithashtu edhe rollazur kë rregull nga porositë edukative të këtij rregull është se kë rregull nënsen realitetin e shpërblimit apo? Realiteti në e shpërblimit apo? Çka nënkupton realiteti shpërblimi apo? Ndodh që njëri më bëj mirë musliman me kuj. Mirë po, sigurisht që ka merret. Ndodh me u, sprovu. Në kosi sprovu pa pa pa pa gjuna. Të naqet dinajuna çor. Allahu wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fuan katheer. Nuk ju ndod di çka, sju prekiun e kur pa li pjaftan. Çto përkthimi a ja, kësaj etit? Unë sju preki pa li pio, s'te li pniu preki. Por ju shtosh li pniu unë sju preki apo. Ku ya'fuan katheer, por shum Allah ju fal. Ju sperjë li pniu prek. Edhim ju ro, os ju bionat apo por do e keni lyp po. Endor Allah dikon me sprovu. Du do dikush vathfish më shumë se ççi kë ban nuk ka këta, e ka sprovu. Qysh e ka sprovu këta po më ne apo. Edhe njerëz thojnë këtë e ka shpërbly, këtë e ka dënuar. Ja, ja jo, jo. Çfartha Omar ibn Abdulaziz, rahimahullahu ta. Shikon e njerëzë më aqu që i kanë ditur rregullat, qysh kanë jetuar Allah. Wallah ata s'kan pas kurse më shoft, vetë që kanë njohur rregullat, edhe unë knaash. Si ti njerëz rregull knaqesh? i një senat, dinë musil, i shpjegon gjërat. Qfar, thë Omer i bën Ablazizit, të në rëzër. Thënë, qëfë se Allah u gjëllë u ala, privon nga një begati që ke posë, të merë, një begati. Në vend të soj të jebë sabrin. Apo, thë dije se ato që të ka dhëmë, është me mirë se e që të ka marë. Të. Për shemë, nëse ti e ki një begati që këtu, më, një begati qëfar dë këfë, du një ose kje Ma të si të punu për hajet e Allahut. Ta kërp Allahu me fitutaj, po ti e të harxhu në dunjë avën. Allahu spodantimos me fitu, po do me fitu ti. Ta marr atë begati. Te hapni mall tjetër që fiton më të shumëën. Në këtë rast, a ka atë ka shpërblyer atë që dënu. Ka shpërblyer O Allah, t ka shpërblyer. Ne ta ka saprën. Na nuk duhet me krogupi Allahu të sprova, ndërsa O Allahu na dhën mirësi e mirçanja për qysh me ledzu kër të vjenë sëprova. Në këtë me folë për regullën e sëprova, do është normë e pasacë me sëprova, ka atje shumë më habet, në po kalli dhe me këtë normë që për po flasim këto. Ta kalon së abren. E ka sëprova, Allah o dikon, për shambull, në shnetë. Kër e ja ka apë shnetën, pësa Allah o dikut ja ka e ka apë shnetën? E muë të Allah për dhimë të i badet me bo. Mas me konë për njëzë dhimë të me led Shno është e mirë, edhe ja skuqën Kur'an. Shno është e mirë sfadat me xhamat. Shno është e mirë si rrin god de punë. Shno është e mirë. Allahu më dashur atë lën. S'po donat. Po është bujor është Karim. Ja më shnitën, i jap smujën. E kur smu tani shumë bonistik fort, shumë teube falet, lexon Kur'an apo, domun ato që është dash, ti më vëdu më shnit se ke dash e ke fitur me smunje, mirë, ato që ta ka marrë, e këto që ta karonë, me matematikat, e përmendo me, qështë i bjenë me të shpërbluj, qështë të i bjenë me të bjen shpërbluj, nëse për shambull, zote Gjellë de Gjellallu -Gjel të, në në nëzër, dikuj të javë një begati, dhe begati, jashtën me një malësin, jashtën me një malësin, jashtën me të përqimin, qëtë njëri, e ka sëpërhu, e ka dhënu, qësh, ië jo e këptoni, e që kjo dhënin, o lape, që kjo dhënin, me t'habit, si kërse Allah ka hon, nështë të drigjuhum, min hajthu, lajesh oron, istidraqën, gjo në rabë është, me e joshë zullimqarën, drejtë për fundimit, me, apo, si kërse ti e joshë, e joshë pëshkun, apo, me një kafshatë për me kapë, të se ki, aje që je hudhë, shtogun apo më nxon peshk a adami u shi peshkit i mshersh shon dëm i u shi peshka apo jë olla dëm i kop peshka apo paisioni kop ne se se diçka atja apo ai peshku i ngratu munuci ka buk kop apo çashtut edhe përshëmull nje te ksoi bote njerë edhe allah xhel lavala ai ka munë të thush dëm i kop apo më falë do subhanallah me mirsi ja ushton rrugën drejt humnerës me me buk tumunuci po ajn me që kërbina. Te ikuten që e kanë shpëllui, mi e pa në fundë kur e shë, shë faqërësënë konë se që këja përë. Si që, që këtë shëpërë. Allah o tharë në surën kasas, inë e karunë këne min kaumi Musa. Karunë i ka qenë nga popli Musaot. I ka e pa Allah karunit pasuni, sa që depot e, kara, e, e, e, e karunit kanë qenë, ashtë në loja, sa që dyrt e këtën depove, kam pos qelsa te qelzat e dyrve te depove esh dorh me boj 10 burra tash perno so ku ndera esoj ku depot qi ka gjoku di poson apo qe sot Allah vet kuran don Allahu sot usba ni grup burra shtort leo ton te aj boj qelcats mos mos plan se ka bon sor del ke i begatum Allahu thot do njer se se din se din çka me do zotje çka me mortu nuk e din qe sot Allah i permand kan thon ja lejtë na misle ma ut je karun ah kishme pa sokarun ja so miri ka zot kur e kan pa tu sill e allah po sa thot vehasef na behi u bidari ler e shafetem edhe ata edhe tukun edhe kish ka ko e çelën tukun e përbit di toka kur e pon çu thon elhamdullah se kem se ky ah tash e fëndam apo e pse se e pon çe kjo çe ka pa allah a ka chim me shpërblye a me çu dikun ku e ka lip, se el gjezamin gjithë si lamër, e ka lip, mëndjim alësia, e kërkën me prekën me, me, prek me hunë për tukë, apo me shju pak, erën e dhejo që shqibjena, se vesh nalt, të mënu që vesh ardhë po, pasër, me a du të kapak me e ka zru dhe, Allah uja ka zënë këta, ata që e mëndjim laj, ata që jenë me vetëpërqim e kështë mërrot, për ndaj kërë regull të drozër në mësën, se jo gjithmonë, si se kur sajtë sejka, na dina me i vlerësu gjerat apëm. Pra ndaj, kërregullë në mësën vlerësimin e duar të gjerat apëm. Vlerësimin e duar të shpërblimit, vlerësimin e duar të dinimit e kështë më rratë. Dhe e fundi që me të duume për fundur të në vëzërë. Për regullëve porosive edukative, që në mësën kjo norm është, se kjo norm, kjo regullë, hynorë, janë laugja leuala, në mësën, ose, në inkurajan, në bjell, si du shformuleje, në bjell në zamra tona, sinceritetin edhe vërtetsin, dhe në kërcnan nga mashtrimin, nga kuthat, nga hilet atëm. Pse? Allahu Gjellewala të në rëzëve e cekëm, disa gjira i jepë, si shpërblim të dëvej përvecë a këtu më kam. Ka shumë shpërlimet e ka Allahu Gjellewala, nuk ki mundësi, Kurën e kurës me fitu, pa që një sinqerë, kurë. Sko me, përpërvaj, sko këto. Kërë i gu tëtë Masullad, si ku se tha, Fudhal ibn Iadi, Rahim i Allah. Kulu lën mura inë, latë të të avu. Thu e juni atyne që e kanë përshjë përfoqë, Masullad e burë, Masullad, ma mirë thlajë. Se s'ti jepë Allah u kështu, kur s'ti jepë Allah u gjellëvara, nuk ta jepë kështu Allah u dhebë, Masullad. Dhe kërdi kur këpësan që Masullat bëti hava Ja i sinqertë, ja le krejtë Allah Se kjo pun nuk edhe në ryshe, nuk edhe nuk shtë përblenë Sko abdo E kam pyti imam Ahmeta në himullat Qyrës qëndruve o labdo Tëna të dhunë që të ka urthu me munit Tëna të, të presen që të ka bu Qyrës qëndruve o labdo Qka thaj imam Ahmeta në himullat Tha o borë Unë e këmë kuptu se E së dhëkë Vërëtësia me Allah në gjallëvala është noshat bla gaptan apo andaj boi vërtet me Allahun te apolloja dhe urafton e kimë seksora si i qirion e betienë u hudit që erdhe tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe nuk desh të me merr asgjë nga nga ajo që është fituar në luftë i tha pejgamberson pse s'pe merr tha nuk e marr mase për të punën apo i tha për çka jort dhe i morën të thotë në betejë dikun edhe puni me shaj çto tha komar çtu me rrug në isana me xenat për këtë punë tuturui ty e fen ton e vanena. Edha ndodhi opakt u u ndez betejja mos betejse kan gjet sikur se dinos. Ku e ka vendosur gishtin ça ty zot e gjal lewala jak esh pamundsu me rrok, nje shtiz edhe me çun gjetat. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sadakallahu fa sadakakallahu. Yekon me Allah ni vërtet edhe Allah me ti vërtet. Çkëto gata çkëto do gje pun. Kë pun nuk e don me hilen. Kjo punë se të dhe me mashtrem, kjo punë se të dhe me haset. A kuptuva? Nuk ka të Allah me më ngritë të e në qëmu dikën. Kur? Vë Allah e kur, apëtë. Duke i përvecu të arriturit e dikujtë, e vetë më ngritë, të Allah e jo. Ja. Të njerëzë mashtruon, pasi me karunin, të i të përmbyjësët dikutën. Se pas ka pas për i me kemë. E po, andaj të nëte kuptujmë, kjo regullë mësën, se nuk ka pa sinqeritet, nuk ka pa devëshmëri, nuk ka pa vërtetësi. Edhe të mëson ato që Allah tha si rregull që kemë më të tun tarmun wala yahiqul makru sayyiu illa bi ahli. Ku sa Allah tha, wala yahiqul makru sayyiu illa bi ahli. Nuk e përmbys kurthe di këtë tjetër pas atij që ka thur. A more bash kur shëbon grupin Allah vet, bjen, bjen vet. Ky është rregull, ti e qetu msohet këtë rregull apo. Apo ti që ti ti ti ti që nuk, Allahu thot, "Mo me hile, mo me mashtrim, mo me mo me ignorim, mo si apo aku na skujt, si apo Allahu beqjat apo. Si apo Allahu beqjat kur apo? Kurdo që të kapo ka mirë, përmend Allahun. Ose kur që ka kapo kët punë. Ky e ka kapo kët punë. E kështu me rad nga se nuk shkën të ka lau posë e sincerta, posë e vërteta. Hjilët janë të nërëzër dhe lëzër, hjilët janë fije, fije, fije, fije, që e thurin rjetin ku ka mëronë në të fundaj që e ka thurit qëtër rjeta të. Kur kusht nuk ka mëronë që qëtër qëtër, posë aj që ka bërë. Bon. Përndaj për këtë ka me posë shembuj, kërë këtu që i ceka, dhe në tani, jën regula, që i shpjeguva Hala ma interesantë kanë më bëhë kërë fjullat me i shërcu me shëmbuj, fësa që dhja, ka me shkua, fësa mahnitja, qështë funktionë kërë regullë, njëtën e përdishmatëm. Pra ndaj, këtu e në disa porosi edukative, që dalin nga normë e shpërblimit dhe shpagimit. E shëmbujt e kësaj për të kuptu, endë e madrajt dhe madhal, inshallah, do të vazhdojmë në takimet e arshme. Zotë i Gjellewala, në ruajt nga gjdo e keqët dhe keqëbarë Allahu na mëson që zakmat i kemi të pauta të sinqerta vërteta që punë ti bëjmë për hir të tij dhe ti jemi gjithmonë nga ata që përfitojnë nga shpërbimi dhe nga mirësia e Allahut dhe ualla. Në takimin e dashur me Zotin ju lutesh përbleft. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kather.